Kai no, Vet du vad som har premiär idag? Premiär idag? SPIDERMAN 3! Jaha ja. ah, Spider SPIDERMAN 3! Ted, vad? lugna... SPIDERMAN 3! vad gör du? SPIDERMAN 3! Ted, Ted, inte du Spider-man! SPIDERMAN 3! Ted, sluta! Vad håller du på med? SPIDERMAN lugna ner dig! Du är just med som en liten far! Goddag, det här är Radio Pleppo med Ted och, Kai och ja, Det här är invecklat men vi är rädda att det blir en annorlunda sändning idag. Jo, det är lite oplanerat det här. Men om vi börjar från början och förklarar så kanske ni förstår. Ja, så här är det. Frida och Frida blev anlitade av Radio Extrem tidigare i veckan för att göra ett inslag om firandet av Valborgsmässa i Åbo. Vilket vi tyckte att var helt klokt. Jag menar, det är ju faktiskt det enda som de faktiskt känner till och vet någonting om. Nå no, jo, och deras inslag skulle sändas i eh, onsdags. Men de kom aldrig till Ulle och det har varit helt omöjligt att få tag i dem under hela veckan. Ja, deras telefoner har varit avstängda. Vi har frågat runt bland alla som kan tänkas känna dem. Vi har finkammat hela Åbo, men... Utan spår efter dem. Mm, och det som vi vet så är att Frida och Frida nog befann sig på Vårdberget på Valborgsmesuafton. Men sen dess så har de varit spårlöst försvunna. Ja, ända tills nu. Ja, vi befinner oss utanför Fyllecellen på polisstationen i Rovaniemi. Mm. Och vi fick ett samtal från Lapplandspolisen och vi hade nu inget annat val än att hoppa på tåget. Ja, och här ligger de nu. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta åt det jag ser. frida no, no, frida och frida så, De ligger här på varsin brits i något som liknar framstypa sidoläge. De är helt hysteriskt, smutsiga och trasiga. De, det ser ut som att de ska ha... No, no, de, de, är, de ser ut som två överkörda flodhästar. Ted, vi borde ringa till deras föräldrar och säga att de är okej. Okay. Om du hittar någon av deras telefoner i den där ryggsäcken... No, uh, uh, här är mest tonflaskor och ja. smink och doftljus och... Uh, Hej, vad är he det där? En bandspelare från Ulle Va? Jo, hej, de skulle ju göra ett inslag om, om vappen F Funkar den där bandspelaren? Lampan blinkar att den är helt fullbandad Hej, men vet du vad? Tänk om den där bandspelaren innehåller ledtrådar Till vad som riktigt har hänt med Frida och Frida sedan i måndags Att den här bandspelaren alltså skulle innehålla lösningen på hela gåtan? Nå no, jo Medan vi väntar på att Frida och Frida ska vakna Så tycker jag vi lyssnar på den, Ted Insect FM 100 Hej alla småkryp! Ni lyssnar på Insekt FM med Lotte Krank. Det är en vacker dag och jag vet att ni är många som pollinerar flitigt just nu. Men vi har också mycket att se fram emot i Insekter 5, bland annat svar på lyssnarfrågor. Först tar vi dock ett låtönskemål. Det är Baby Geting från Bikupan uppe på backen som vill hälsa till sin pojkvän Sture Geting som ska samla honung hela dagen. Jag älskar dig Sture står det. <laughs> Hon har också önskat en kramgod med sitt favoritband Getingarna. Tio tusen röda rosor Vill jag pollinera med dig Tio tusen röda rosor Och en tulpan Med din pistil så vill jag Och näst här i InsektFM blir det Frågor och svar om kropp och knopp I Pollen och sånt Pollen och sånt Hallå, vem har vi med oss på spindeltråden? Ja. Är... att det är äckligt att jag tar en nyckelpiga. Jag tycker inte alls att det är äckligt för jag tänker. Är det äckligt? Ja, så här tycker vår expert, sir Åman. Nu det är ju bara fint med kärlek. Och om ni flyger till Danmark så kan ni ju till och med få gifta er där. Ja, så sa experten. Och om man sätter saker i perspektiv så är det ju en fluga och flygor äter bajs. Jämfört med det är det ju inte så äckligt att dejta en nyckelpiga. Det är förstås. Hej då! Insekt F. Och det har kommit in en fråga på spindelnätet www.insektfm.bug Och det är en fjärilslarv som vill vara anonym, skriver så här Hej pollen och sånt, alla mina kompisar har redan blivit i fjärilar och jag är ännu en jävla larv I duschen tittar alla och mobbar mig och jag önskar att jag kunde fly in i puppan Hjälp mig, hälsningar, Forever Maggot 2007 vi ska se vad Sörr säger om det här. Nå, det är lite olika för alla fjärdeslarver när de går in i puppan eller i puberteten. Visst kan det vara jobbigt när en svänner flyger omkring med hår och, och känselspröt, men det är bara bra att vi är olika. Men om du inte gått in i puppan inom tre dagar så kan det vara en bra idé att uppsöka läkare. Insekt FN Undra myra komma 3. Här emellan ska vi ta ett musikönskemål i Insect FM. Och det är gammelsörran som gratuleras för att hon fyller åtta dagar idag. Och det är barn, barnbarn, barnbarnsbarn barn, samt 19 000 miljoner ägg som hälsar. Hoppas du ännu får leva i flera timmar, står det. Här är önskelåten Let It Be med The Beatles. Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai och för att göra en lång historia kort så har Frida och Frida varit försvunna sedan i måndags då de skulle göra ett inslag om vappfirandet i Åbo. Ja, och nu har vi hittat de medvetslösa i en fyllesell i Rovaniemi. Och inte bara det, vi har också hittat bandspelaren som de använde för att göra det här inslaget. Och vi tror att den här bandspelaren innehåller svaret på alla frågor som var de har varit och hur de hamnat i Lappland. Typ. Ja. Uh, Nå, no, vi lyssnar. Testar, testar. Sakmadik 1, sakmadik 2, sakmadik 3. Okej, okay. Freda, prov din mikrofon. Freda, prov in mikrofon. Sakmadik två, sakmadik 2, sakmadik 3. Det här är Frida, det funkar. Fö på jorden. Hockey. Det här är Frida och Frida som rapporterar för Radio Extra. Sjö på jorden. Vi ska ta reda på hur ungdomar firar vapen på vårdberget i Åbo och typ. Man kan säga att vapen är samma sak för studeranden som förlossningen är för mamma. Som typ. Man har som kämpat med livet i nio månader i mörker och pina och bara blivit tjockare och tjockare. Och som plötsligt. Så rasar bara allting ut genom underlivet Som typ. Fredag. Vi klipper här Okej okay. Okej okay. Saker man behöver för att fira vapen. Ett, Långkarra på jorden 2. Baileys 3. Studentmössor Fast hemma, måste man ha 4. Baileys okay. Vi står här och träffar en kvinna som heter... Marinad? Marianne Som står bakom kastan i Alko. Sack med dig, varför finns det bara tjuvflask och bejlys i hullan? Nå, no, det är valborgsmässoafton och varorna har haft större åtgången vanligt. Fast fredag, det blir ju ändå tre och en halv på varv Vad gjorde <går> den? Okej, okay. fast Marinanne Madek, Vad ska du göra på vatten. No, jag ska jobba så att Hur mycket ska du docka senare ikväll? Jag dricker inte, jag är faktiskt nykterist <går> Och du som typ jobbar på alko ändå Jo, men det är för att jag Fast det är ju som om påven skulle jobba på antikrists verkstad Nå, no, jag vet Ha med <går> dagar Okej, okay, nu är vi på Vårdberget! Glada vappensakmarder! Som typ... Här är som typ flera hundratusen studeranden och som typ jävlar sjunger om studentens lyckliga dag! Glada vappensakmarder! Fast fredag nu ska vi göra vårt inslag. Sack med däckfriden, hur ska vi ju Fast som typ inslaget. Fast som typ docka. Fast som typ docka. det är Flika, taggår hyllning Dej vi helga denna sång Sack my dick! på jorden! Festen är i fullgång! Sack my dick! Vatten är som så bäst! Fredag, via bandarenslag, har du någon kommentar till radiolösnarna? Sack my dick! Sack my dick! Sack my dick! på jorden! Sack my dick! Sack Tack var är alla människor som typ klockan är som inte ens två och som typ, alla har gått hem. Fast Freda, klockan är sju på morgonen. Tack med dig, Freda, så lyssnar som typ. Tack med dig, Freda, vad det där? Freda, det är som glömde mig. Men som typ, vad är det? Tack med dig, hur Jag har sl det. Var det där allting? Nej, det här var inte ens hälften av det som är bandat. Men vad var det där ljudet på slutet? Ted, vi måste lyssna vidare. Ja. Det händer ibland att någonting är på tåg. Hon ringar hon runt och de löser problemet ihop. Kunde oh, jag inte? kan höra. Men Gunvor, fixar du det då? Mm, Sonja. Det här löser jag. Jag ringer dig sen. Ahoy. Hej, Olav. Det är Gunvor. Nej, men det är men, du, nu säger Sonja att pian har kanske blivit skjuten. Vad fan, Sonja? Och då tänker jag fråga dig nu. Om, om du har hört några skottlossningar... Skottlösning? Nej, Gunn, nej... Tack, kulav. Det här hjälper mig i min undersökning. Hej! Edgar. Hej, Edgar! Det var Gunvor här. Men se, Gunvor, vad står på... Pian är skjuten, men jag hinner inte. Edgar, jag behöver din kunskap. Nej, men, jaha, vad säger du? Edgar, finns det värld som inte låter och som man kan skjuta någon med utan att det hörs? Mm, ja, nå, det finns det. Det är med ljuddämpare. Fast då måste man ha en, en, en exotisk vapenlicens. Tack Edgar! Jag ska ringa Sonja. Sonja Snask! Hej Sonja, det var Gunvor igen. Ja no, hej! Sonja, har folk din kiosk haft plånböcker med vapenlicens? Äh, uh, hur menad... Ja! Vet du, jag såg en som hade ett mystiskt kort som var en vapenlicens och han talade ryska. Tack, Sonja. Jag ska meddela informationen åt Ola. Så går det. Hej. Gunvar gänget! Pian? Hej, Ol... Pian! Gunvar. Jag skulle ringa Olav, men jag ringde fel. Ja, det är roligt att du ringer. Men Pian! Sonja ringde och sa att du har blivit skjuten. Jag Jag sa att jag var ute och jag har varit ute hela dagen och inte kunnat svara. Så då var det inget mysterium ändå? Nej. Men pion vad ska du göra ikväll? Jag vet inte. Hej då! Hej då! Det är med Ted och Kai och vi är mitt i något sorts... när no, det är ett mysterium. Frida och Frida ligger medvetslösa i en fyllesell i Rovaniemi efter att ha varit försvunna sedan vappen. Och jag och Ted lyssnar just nu på inspelningar som de har gjort på en minidiskbandspelare. Ja, och vi hoppas reda ut vad som riktigt har hänt. Och det vi hört hittills så det var från Vårdberget i Åbo och det slutar med ett, ett konstigt ljud mitt i natten. Vi lyssnar vidare Fröjda, är du okej? Okay? Sakmadek, vad... Sakmadek... Vad va hände? No, som typ vi är ett jättekonstigt rum Och som typ allting är vitt Och typ lyser och blinkar Sakmadek, Fred, det ser ju ut som parfymavdelningen på Stockmans Men som typ har vi hamnat hit Vi var ju på Vårdberget det vi kommer att missa Sack med det vi måste höra ifrån! Freyda, koll! Det här är som en knapp. Som typ, jag trycker på den. Tryck. Och här. Det som öppnar dess fönster. Som typ, en glugg i väggen. Det är som kärnor. Typ, det är mitt i natten. Koll, Frida, det är som en planet. Fast, Freyda, det där är ju jorden. Som typ? Som typ? Fred på jorden, Frida, vi är på månen! Sack, Okej, okay, någon kommer. Okej. Okay. Frida, det är som papp din. Fast, Frida, det där är inte papp min. Det där ser ut som en blandning mellan E.T. och de där dvärgarna från fångarna på fortet. Fast, Frida, nu vet jag. Jag har sett på Archivex. Vi har blivit abducerade av aliens... Sackmadeck, Freda, vi kommer att missa sinnesen! Typ hela vappen förstörd! Typ. Var inte rädda. Okej, okay, Freda, vi måste utöva kvinnovåld som inte typ. intar din position, okay. Var inte rädda. Sackmadeck, vi är inte rädda! Bara förbanna! Var inte... Men Sackmadeck, papp, din var nu rädd, han då han lagade dig din apu. på. Ni kommer inte att skadas. Ni är utvalda. Vad Sackmadeck, var är vi och var är vår väskå? Som typ all vår och är som gön, vind Mitt namn är Id. Jag är från planeten Sirius 19. Och vi befinner oss i omloppsbanan runt jorden. Och ni behöver inte frukta. Ni är utvalda. Alla. Stopp och belägg Apo. För nu har vi faktiskt två frågor som typ: Har vi vunnit någonting? Och fakma Dekvan är flickväffe. Okej, Herr Utomjording, kan du som sig en gång till varför du har fångat mig och Frida? För vi varken fatta eller hört på. Ni har blivit utvalda valda. som representanter för mänskligheten. mänskligheten I vår stora kartläggning av livet i universum. i universum. Det enda jag vill innan ni får återvända till er planet, planet. är att ni berättar om er planet. planet. Som typ du menar jorden. Frida, han vill att vi ska berätta om hur det är att vara människa. Som typ, okej. Okay. Men i så fall, uh, god dag här Jording. Mitt namn är Frida och jag är en människa. Sack dick. Jag heter och Frida och jag också är en människa. Mm. Men att vara människa så är inte alltid lätt Som typ inga pengar Som typ mycket tentar Och som typ mens Fuck Fast då kan man som drick här Och så blir det lättare fröd på jorden Är Nå, som typ! Jag hade faktiskt en Longhero med mig i fickan. Så här ser den nu Freda, ge oss få smaka! Men fuck your face, Frida. Det här är vår sista Longhero. Fast han kan få sump i sen. Sumpi, sumpi. Som typ! Berätta om jorden. Men som typ, Freda, vad ska vi berätta? Nå, man får som typ kökorti då man är aderton. Och så vann Lordi Eurovision i fjol och det hade ingen trott. Frövjorden! Och sen så finns det som typ Eiffeltornet, pyramider, äh, domkörkor och löngkrogar. Som till exempel Faustkammaren. Freda, Freda, berätt om Nicolas Cage. Sack man det förstås! På jorden har vi något som heter Kärnor. Vet du vad kärnor är? Alfa Centauri Proxima Centauri vi... Nej, de har vi aldrig hört om Men på jorden Så har vi kärnor som till exempel Nicolas Cage, John Travolta Och som Zackman det John Depp mm. Nicolas Cage var som alltså med i en film som hette Snake Eyes Som vi har på DVD mm. Typ sitt miljarder gång Är jorden en planet med Fred, fred. Som typ, nej som om man talar svenska i väskulle blir man typ halsfogd. Vem är jordens härskare? Treploden, det är Tarja Hallonen. Fast hon är ju bara i Finland. Sakmadeck, man kan säga att resten av världen styr Bush, Saddam och Google. Berätta om er teknologi, teknologi. No, fast det som typ iPod och TV Och som typ OBH Nordica. OBH Nordica Fast nu vill vi ställa frågor Har de bra fitsar på er planet? S S Fuck my dick, vet du inte vad en sits är? Och du som låtsas komma från en utvecklad kultur. Nej, no, på sitsar så typ dockar man och sjunger sånger om att docka som man får docka. Man dockar och sjunger typ så här. Hela en går, sjung hopp för alla, la nej. Hela en går, sjung hopp för alla, nej. Och det sjung, nej. Alltså Kai, vad är det vi lyssnar på riktigt? Frida och Frida är i rymden. Men om en utomjordisk livsform vill lära sig om mänskligheten, inte kan de ju fråga Frida och Frida då. Nu ska vi berätta om. Vad du köper. Det som du föddes mest av. Insect FM. Parampampa. Hej! Klockan närmar sig ett här i Insect FM. Jag heter fortfarande Lotte Krank. Och det har blivit dags för nöjesnytt med Murre Humla! Tjena, Lotte! Ja, det är mycket på gång i nöjesvärlden. Dagens största tragedi är väl nyheten om att den populära skådespelaren- Jeff Goldblomfluga har avlidit. Va? Han smättades ihjäl med en flugsmälla av Freddy Åström tidigt i morse. Ja. Jeff Jeff Goldblomfluga sörs närmast av sina 1200 söner och döttrar. Tragiskt. Ja, och sen så har The Hives släppt en ny kiva, The Buscocks jobbar på en ny snigel och Martin Scott C.C. Flugas nya film. The Departed, vandrande pinnarna, tilldelades en dyngbagge. På tal om dyngbaggen, var det rätt film som vann? För jag vet ju att du brukar ha starka åsikter. Ja, i år så fanns det många bra filmer. Vi har The Queen Bee, vi har 300 Myror, vi har Mosquitoes of the Caribbean. Ja, det finns många, men klart bäst så är ju ändå... Spiderman 3 Tack för det Och nu blir det musik En gammal goding Med Kristoffer Myggberg Det finns så många Sköna människor Som man kan suga blodet ur man kan sätta sig på deras halsar och trycka in sin snabel och suga blod ur dem. Det finns så många sköna med. Ja, oh, han är så söt. Och nu är det dags för lite nyheter. Läkarförbundet har meddelat att man har stora förhoppningar om att inom snar framtid hitta ett vaccin mot både off och ride. Ännu återstår bara för forskarna att utveckla ett effektivt skydd mot fåglar, bilrutor och Freddy Åström. Och för alla er som tänker stanna hemma och se på tv ikväll Kan vi meddela att tv Myra sänder pollfilmen Humla Dös Och förutom grupppollinering Så lär det innehålla massa närbilder på ståndare och pistiller Några av pollfilmsbranschens största och grövsta Insekt FN Ja det luktar, det, det luktar brant här Olle, Olle vad händer? Olle vad... Vad luktar? Ah, det är inte allma hämtet! Kolla vad det brinner, Steffi! Ja, jävla getingbån! Jag hatar getingar, för de sticks! Jag hatar alla insekter! Hej, nu får vi att förstöra saker! Ja, vi äldrar upp mysnacken <laughs> Här är Radio Pleppo med Ted och Kai och vi står framför Frida och Frida som ligger medvetslösa. Frida och Frida har varit spårlöst försvunna sen vappen och vi har hittat dem och vi har också hittat inspelningar som de har gjort. Inspelningar som har visat att Frida och Frida har varit bortförda av utomjordingar medan de har varit borta. <laughs> det är helt sjukt. Kai, vi har snart lyssnat på hela bandet. Spela upp det sista. Ja. här utomjording är som persingar Frida, vis din persing Som typ Titta, som typ det tog jättefort när de gjorde den här Typ spruta blod. som typ Fast, nu tror jag vi har berättat allt det finns att berätta om jorden Som typ Tack för allt ni berättat denna kunskap ska folket på min planet använda i framtida forskningar. Ni ska få återvända till jorden. Men ni har förtjänat en belöning. belöning. Fröd på jorden! Som typ belöning som Ni får välja belöningen själva. själva. Utgående från det ni berättat om jorden har jag några förslag till sådant som skulle påverka er planets utveckling. Fuck my dick, frida, tänk om det är en bil. Fröd på jorden! Jag ger två alternativ. Ett. Kall 2, universalt läkemedel som botar alla sjukdomar. sjukdomar. Okej, okay. Freda, vad ska vi välja? Sakmadik, Freda, vad är kall Men som typ minns du inte. Kall det var ju den där drinken vi drack på Fonny. Smakar ju som assållig. Okej, okay. no, det tar vi inte. Fast läkemedel mot alla sjukdomar. Sakmadik, vi är ju studerande och vi får ju som gratis sjukvård. Som typ allt vad vi behöver. Så typ här utomjording kan vi få pengar istället. Pengar. pengar. Sack man dick euro. Som sex, 700 uh, euro. 200 euro. Så kan vi ju köpa sen om vi ångrar oss. Som ni önskar. Tack än en gång. Än gång. Freda vad hände? Det är det konstiga. känner det. Det är det. Det är det. men, är det. Det är det. Det är dom? Det och... <skratt> hey, de de no, är det. men är det. Det är är det. vad är är det. Det är det. Det är det. Det är det. Och jag och Ted har lyssnat på det som ni bandar just... Så, ja, vi vet att ni har varit i römden. På jorden, Freda. är det okej? Okay? No, som typ ganska nog... Men hur har ni kommit hit till Lappland? No, som typ den där utomjordingen typ teleportade oss tillbaka till Vårdberget. Mm. Och så hade vi som 700 euro i fickan... Mm. Så vi gör som vem som helst att vi får åka. docka. Och i något så stängde krogarna i Åbo. Så vi hoppar på tåget. Så att man det tänkt fara och åka med jultomten. Fri det var en bra idé då. Men, sorry nu bara när ni har vaknat och allt. Men hur i hela friden tog ni 700 euro istället för kallfusion eller universalläkemedel? <laughs> ja. Men som Ted och Kai, ni som bara inte förstår poängen med vapen. Som en gång i året så har man rätt att glömma alla sjukdomar och bekymmer Och bara docka Freda, fred på jorden, vi borde få med i en sån där sopa Som Ta ka på tåbet, för tåbet ligger henne. Nej, det är idioter, Det är borde det, ju du Det är ju där. Så det är ju Det är ju där. Det är är riktigt, är riktigt Det är är där. Det är Det